Mattíus er guðspjall, áttundi kafli. Nú gekk Jésús nýður af fjallinu og fylgd honum mikill mannfjöldi. Þá kom til hans líkþrár maður, laut honum og sagði Drottin, ef þú vilt, getur þú hrinsað mig. Jésús rétti út höndina, snartan og mælti Ég vil, verð þú reytn. Jafnskjótt var þann reytn af líkþránni. Jésús sagði viðan, Gæt þessa að segja þetta engum, en farð þú, sýn prestinum og færðu þá fórn sem Móse bauð þeim til vitnisburðar. Þegar Jésús kom til Kapernaum, gekk til hans hundraðshöfðingi og baðan, drottin, sveitnuminn liggur heima Lami, mjög fungthaldin. Jésús sagði, ég kem og lækna hann. Þá sagði hundraðshöfðingin, drottin, Ég er ekki þess verður að þú gangir innundir þak mitt. Mæl þú aðeins eitt orð og mun sveitn minn heill verða. Því að sjálfur er ég maður sem verð að lúta valdi og ræði við hermönnum og ég segi við einn far þú og hann fer og við annan kom þú og hann kemur og við þjón minn ger þetta og hann gerir það. Þegar Jésús heyrði þetta undraðist hann og mælti við þau sem fylgdu honum Sannlega segi ég viður, því líka trú hef ég ekki fundið hjá neinum í Israél. En ég segi ykkur, margir munu koma frá östri og vestri og setja til borðs með Abraham, Ísak og Jakób í himnaríki, en börn ríkisins munu útrekin í ystu myrkur. Þar verður grátur og gnistran tanna. Þá sagði Jésús við hundratsöfingjan, far þú, Verði ég er sem þú trúir. Og sveinninn varð heill á þeirri stundu. Jésús kom í hús Péturs og sá að tengdamóðir hans lág með sóttita. Hann snart hönd hennar og sóttitinn fór úr henni. Hún reis á fætur og gekk honum fyrir beina. Þegar kvöld var komið, færðu menn til hans marka er haldnir voru ítlum öndum. Ítlu andana rakan út með orði einu og alla þá er sjúkir voru læknaði hann. Orð Jesaja spámanns áttu að rætast, hann tók á sig mein vor og bar sjúkdóma vora. En þegar Jesú sá mikinn mannfjölda kringum sig, bauðan læri sveinunum að þara með sig yfir vatnið. Þá kom fræði maðurinn til hans og sagði, Meistari, ég vil fylgja þér hvert sem þú ferð. Jésús sagði við hann, refar eiga grenni og fuglar heimins reyður en mannssonurinn á hvergi höfði sínu að að halla. Annar úr hópi lærisveinanna sagði við hann, drottin, leifu mér fyrst að fara og jarða föður minn. Jésús svarar honum, fylg mér en lát hennar döyðu jarða sína döyðu. Nú fór Jésús í bátinn og lærisvenar hans fylgdúanum. Þá gerði svo mikki veður á vatninu að byldjurnar gengu yfir bátinn. En Jésús svaf. Þeir fara til, vekja og segja Drottin, bjarga okkur við förumst. Hann sagði við þá Hví eru þið rættir þið trúlitlir? Síðan reysa hann upp, hastaði á vindin og vatnið og varð stilli lokn. Mennirnir undruðust og sagðu, hvíl í maður er þetta? Jafnvel vindar og vatn hlýða honum. Þegar Jésús kom yfirum í byggð gata reyna, komi á móti honum frá gröfunum, tveir menn haldnir íllum öndum, svo skæðir að engin mátti þann vega fara. Þeir æpa, hvað vilt þú okkur, sonur guðs? Komstu hingað að kvelja okkur fyrir tímann? En langt frá þeim var mikil svínahjörð á beitt. Illu andarnir báðu hann og sögðu Ef þú rekur okkur út, sendu okkur þá í svínahjörðina. Hann sagði Farið Út fóruð þeir og í svínin og öll hjörðin ruttist fram að bröttum árbakkanum í vatnið og týndist þar. En hirðarnir flýðu komu til borgarinnar og sögðu öll tíðindin líka frá mönnunum sem haldnir voru ítlu möndum. Og allir borgarmenn fóru út til móts við Jésu og þegar þið sáu hann báðu þeir hann fara burt úr hérðum þeirra.